یا ایواللذین آبا مستعینو بی صبر و صلاح نبید نماتبا ساما بات کے ذکر شئر ایناب دیو خودیا نبی سام ازرحر دلیرتش کی نستا کبلی صدیم نرادی مدلتا کبیان دا اینادی کو مقابلہ کی اندار ته زره دینه که اندار طلب کئ نو پس او چانه مطلب کئ نو دا غه نه یوه مکه ور سره متوازه اگر مستقل حکم هم نه چې مسلمانانو اندار طلب کوي ده الله تعالی به صبر په صلاح سره اگر کره اِنَّ اللَّهَ <سؤال> مَا سَعَدْرِينَ ذِكَعَ اللَّهَ تَنَا آهَدِ صَبَرُ وَمُسَلِ <سؤال> وَذَا صَبَرْ ظَاهِرْ مَنَا بَعْدِ دِي رُجَعَ لِي بَعْدِ دِي جِحَادْ مَنَا وَذَا صَبَرْ خُلَ ظَاهِرْ مَتَبَادِلْ مَنَا آهَدِرْ مَتَسْرِ نَوَسْتِرَ صَبَرْ طَحَبِعَ تقریبا صداقا او یو زیون ایرانا او مختلف زیون اکیو اصلا مختلف انا ما تا اللہ زکر بردی لکن دلتا که اللہ وی طلب کیا تصبر او دلتا که اللہ کلا اعلان بیچی اللہ دا صبر کون برسا نو دیکلی سابر احمیت کا اشارت چهار دا که انو این امات وزر زکر شوید لکن دلتا اغازے کر دے اور قرآن کے صدقہ سے اویو ہو جائے ہو گی یہ صبر دری کس مانے صبر انسان کا تعاق بان نقل نفس راٹن کی عذا کرنگی نفس مانے کی عذا چکم نصائب راشد پائے کہ اللہ خلال تکیلیوں شکریوں نے ٹو کائے کہ صبر اور چکم صبر کو مصیبت دانے دا خاصه د انسان نه دا سر انسان د علاشې پرشتي دي تا کمال حاصل وي اې کی شهوت نشته نه هغه انسان کی شهوت وی نو داغه د خپل رب راځه ذکر شهوت د یو بل سره په شهوت شنو اون یو بل سره او یا نور شهوات شي د خوراک شي بن شي بن شي نه سره یو بل سره ټکراو صبر تزو ته راځي موږ赖ک شهود سٹان نو خوراک سٹان او نو ګورو وړویا پښتانه د مانشت له حاضر هغه کې دغه سپټ اړوشتنه دغه ته ضرورت نشته ضرورت نه راځي هر چی حیوانات دي نو نقصان عاقر دی هيغه سرعت نه ایک دسنہ آنکل نشتر چکم آنکل معارض دی شخوت تے ولی حاضر چکم دا پکول لکارا کم شخوت دی پکول لکارا چا معارض دا آنکل لے دا آگے دا پارا صبر پولشتر ناغیم صبر ضرور پلشتر حیوانا تن پسبر سر نمبر سبکی نائکی شخوت سب آنکل چھے رفات انسرہ قل عاشهوات حاصل کی نلدی وجنه انسان جو تشغرب کا مثلا مال محبت تے محمد عبد اللہ سر تکرا رازی منظر اتا ہے دی محبت دے بل سے تکرا رازی دنیا بل سے محبت تے کاں کے دے صرف تکرا مختلف عظیم شہوات دے ہوندی ادا کریں گے عقل پتی لحاظ انسان پر صبر و زودت راضی تکرام راضی لحاظ صبر دا خصد انسان ایمان مزالی دا خطداری نکلی چی انسان نے من ملیکی متصب کی عدل ایڈوک تفیلت پر نصف و ایمان امت حدیث کی ولی شوئے الصبر بول ایمان و راضی بلکہ حدیث افضل آغشت و طاق ان یقین و عظیمت و صبر آپ او یقین دے او چاہتا چیدہ دین اسے حصہ ورکشو چاہتا صبر ورکشو یقین ورکشو نیدو دنیا کی کدر علنا دشپی تحجد موت شید و رضی مجب پر غوانی شید چکردن جسی زورتی ملوشو یقین ملوشو بل یو تا صبر ملوشو نیدو جیدو کمسائی بواندین صبر بکار حدیث کی بودے میں نے دیر تاکیب راگ دیر حدیث کی راضی اچھا سره خیر اناداو کوشن الله ته مصیبت رسې. څه تکلیف سره ملایکه په دې باندې مافي مرته یو څه کړي. اغه چې مصیبت پاو او مصیبت ته ان مساب من او مسوا. مصیبت او جوابي مصیبت چې کمه سلام محمد غیریه دی بي صبرې کله دک څه مصاب دي. چې کمه صبر او پرنده کفاره کیه. دغه دې انسان لپاره کفاره. حدیث کی رازی متفق حدیث دکلق حدیث بخاری مسلم دعا وراؤلہ چه مسلمان پس تڑوال او رسی او یا حدود پس مرد او رسی پریشانی او ولا اذن ولا عمد یاو تا سو ضرع او رسی سغم او رسی کی تردی پوری چه ازغم دل پخپکی ماتش الا کفر اللہ عنو بیا خطایا اللہ کلاپا دی با مغیبون او نماغبی ترزگی پوری رازی خاند او بنیا ورک ته چوي چې داونه موږ داز لکه دائم د کوونه نه چې څنګه په ان لريږي مسلمان په سحر کې یو حدیث کې پیغمبر اسلام د پسل سر مشال دی یو مسلمان مؤمن د پسل لپاره درته او اسمن لیکل بهتر تر اسمن سملی دی په سحر کې ځکه موږ لیک وړاندې سو ابل حاصله ابل مثال ورکړل دا مونږه سمورسه پسربانه یه ریشنو کی ایمان پریدی ایمان بگیمنا زاہری ایمان پریدی نو دیو جنا مصیبت کی صبر پکاری انا او دیو حجیث کرام نازی جکل اللہ تلا بندسر دخیر اراداو کی نو اللہ تلا اغرق دارد دگنا دار سزا پر دن دنیا کی دنیا کی مصیبت تکلیم گناوی او جکل اگر دشر اراداو کی عذاب و قول و دوواری آن سکا آن مددنا ان اختالدکا مصیبت و تکلیب بن کی تردی قیامت کی بیادت سزا ملوشی اچھے سنبت ایو انسان مصیبت سیو ایدون دا ثواب سیو رہا اچھے ثواب صد صبر ہوئی چھے ثواب صد صبر ایو پاگیواننے انسان صبر ہوئی ملکی دے حایو حلیث گرازی مومن بانی مصیبتینا رازی رازی رازی که مسلمان خزئے ترجه پر ک اللہ و ما علیہ خطیات اے الله سے ملاقات کی جو بدن یوبنا دغه وجه دغه پندایو دغه جنا قامیو باندې دغه مسای برع قامیا باندې دغه دې به مسای برع حدیث ک راوی صلی الدین کی سخت دی پدین باندې سخت دی دغه مسای داولی چې دغه انسان نظر دتکا مصیبتونه دغه پرکار دونه نور زیوزه ک اللہ پرلی ان لا اللہ مدد و نصرد جدیس ہے اب پختول کی مخلقوئی اگر صبر میں اتروی وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَالِ لا اعیاد دو شاہ میندود دازده چهار فلق بردر کے صحاب شہیدان شاہ للمعاجرین اونا وَبَحْلَيْهِ بِالْحَارِصَ از شمالین یا صحابی اوہو عویز بلا صحابی صحابی صحابہ احاو فاطر تدیر منافکان و قاتلان و ایوگو اختلزان زلمن کا محمد و رضی محمد علیہ وسلم و رضی قول اگر پارا بغیر زان دنیا ختم حتم دنیا اللہ خطل جن منی حتم اللہ و فرمائلو تقول رمید طلبی سبیل اللہ ایم و امید خلق تا اللہ پلال کی قتل شوئی ارایته موات نو ارایته موات وای نن ورو ورو شانت سمو نه دنیا کې یو څه ورو ده نو ویل شي دنیا کې ارتشه رضايات غواړي چې مرګ واده الله تعالی پرنی ټول نفس زاکه موت پیغمبر سلام شوي دای نه کومې یو وینوم دنیا کې واده مرګ هم شویلای په خار انسان مرګ راځي پیرانبر امنا خودبه بی بکر کرازی که انی محمدن کب ماد دا خبران خاکتا تولو <سؤال> مرگ آزی تولو سرد مرگ والد بلا خبر لیا جب مرگ نرسد جو اندی جمور ورماد آکی بدن و روح سر تعلقی دمر تعلق چه قائس ارسزا جزا محسوسی دا بیت نبی تا جی کم حیات دوی عارقاوی شهداؤ کم حیات دی اگر دغه حدیث کې راځي چې دا د روح منا هغه جوړو کی او جوړو مطلب دا دی یعنی هغه څنګه چې زړه جاز کناستي مثلا هغه کومه په دغه زمینه په دغه جاز په مثال باندې او په منځله څرله نه په هغه کې په جنت چکر وي ها پر دې دا مطلب نه جوړیل چې چکر وي د بدن سره دا جمهور علماء کې دا بعض خلک په دې نه بدن سره تعلق ديرو صحیح حدیث دي جناب احمد صاحب دي جناب ځکه چې په بدن سره تعلق نه انکار کوي یا مذاقه ورومړي ځکه صرف جسد تعالی د پخې جماعت جسد تعالی عذاب نه وایي مراد جمهور دې چې عذاب نه لایي ویل د فرسنه سیاچ او بیا هي د شهداو قطع عبارت النصره ثابتته او شهداو ته حيات زکه حاصل نه شریبه انبيو او اتفاق طریقه د مصر ام مضبوط چا دغه دما مضبوط ژوند بیره خبره او بلې ورسه دغه لپاره مینه او باندې مرګ ازو روخ د بدن نه اوزي د بدن سره تعلقي د بدن روخ اوزي د بدن سره ذاتي تعلقي له خپل کتاب کتاب شوره سره او دي روخ د بدن لپاره شکر پرمای او بیان د بدن سرکالي کی سره خصوصي ساتي دکره یم د تو سڑے خوک کی اوڈی دو خوک بھی سالش یعنی سارے داسے سڑے نور بڑھا دے نور بڑھا دے سمچ نور بڑھا دے خود نور بزمکی سر تعلق شتا رانائی دو تراز دی ذکرنگی دو روخ دو بدن سر تعلق کی دو مئید چی قبر کی کیلی ندو تا سزا جزا ملاری پاتے خود دا خبر دا بازی جاہنان خلق دا خبر کے چہرے کم سمندر تپریو تو س کبر ویلکی مکر ویلیت میت کم زیدی کمیت کرا را کنیسو پھر غنیانو سم انبرکی حالات شکس کبر شکس نظار حال حیات دانگی یاو دا حق او دا عذاب کده فرد دلو مومنانو حسن دے او بکر انگیلی چو کم دی آئیتم دا عذاب دا حسن لے دو دو عذاب دا رکول دا دا اللہ کلا عید دنبر حیات برکی چو عذاب پی سکیخان انو اللہ تعالی فرمائے کہ شہداء ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله اموات یہ تم غلط ہو چکم قتل کے شہید اللہ تعالی کا بلکہ احیا بلکی یوم محیات ویدہ شد بدن ذ روح متعلق کش اللہ یوم دین تعلق شد بدن د بدن روح سلام تاکہ شہید ہونے کو جانتے کہ خبر خبر ہے کہ اللہ پر وہ کلہ اتراک بل حس تا حس ترا مخصوصو منونگا نمخصوصو نیک بستر کو سر امینو آن امینو چه لاس خوضائی نوینو چه جبا خوضائی نوینو چه خلق خوضائی نوالا کل لا تشوئی لیکن تا صدا آئی شعور نالا شعور امیداتا اس تنکی چھو اللہ چی سوئی من با آمان محا ورہ دیجئے کرشتہ کرام کاتبین منگا امینو نبین منگا امینو نو دک چه الله تعالی فرمایي بس آیات متا حاصل له وبزمن تاكيدنا من يمن ولن نمنكم بشيء من الحظ والجوع ونقص من الاموال ولا نقصوا الثمرات ازمایش په تو خدا سبحانه الله تعالی کسير د هيسي ده ير استرا ير نه مراد د دشمني رښا دشمني ير د بنده الله والجوع او من الاموال مالونه دکمين والان کښې به موږ په امتحان راځو مرزونه برآزين خلق بدرمند وي او کوم یو سره پکمواله راځي باغونه به اخلاقي نه یې به سره دي چنجي په الله پر ما جیکم صبر او امام شافعي رحمت الله تعالی عليه ار دې ايات تفسیر په الله بتا سبحانه امتحان مین خو په دې نه له خسره دا الله نه رغه امتحان دا. او بجو د مراد د مېږه د رمضان ورځې دی مدانه یو امتحان دی ادا کرنګي نک سه اموال له مراد او صدقات ورکول او دا د تخصیص له مراد تعمر او د سمرات له مراد عهد چي دی ځکه اولاد کمنو ویل کی او سمرات د امتحان دا. دا اولاد مینه بڑے حدیث کراځي چې کله یو انسان بچیمیش پرشته راشي بچیمیش الله ته واپس نه شي الله ته تاسو کې تاسو زماده باندې بچي دا وروه واپس پرشته ومنه واپس سره داینه ته تاسو سوي پرشته او ته حمیده کوستر جا حمید او الحمدلله ان لله وان الیه راجعون الله فرمای ابن لهو دغه لپاره جنت ته پورې کوه او سمه بیت الحمد او عيد بیت الحمد منجه ترمزي له ورک دغه جنیمه شه رحمت الله پرمې سمرات ناراد د بچو امر بده او اولاد او دا دی صفت ده ان کی دن. سابرین. سابرین مصیبت اورسي کی په ان لله او مثبت ته هر هغه کستا په نقش کې کستا په مال کې کستا په اولاد کې دی د ټولو مصیبتو لري هر بل په مصیبت راشي نو سوي ان لله انګل یاره په سړی دا اقارته نو د الله ای نو چې الله واسته پردېش شو واجب دی مخه کې دی استابن التازشه او تازرام او دا واه په نو تچه اقرار وک ان لل الله موږ الله بس موږ ټول الله یو زمانہ بچو واسطه زمانہ مال واسطه هر صدا الله موږ الله و ان اليه راجع هم موږ په الله ته مال واسطه زمو اولاد واسطه هغه الله ته واپس شو موږ الله موږ هرڅه الله ته راځي واپس کیږو نو پدې کې انسان ته رجوع کله انسان دا کلمه کوي نه الله په دې کریمي ومنه وروه هم د تر باندې راغلا وای څه شه دا روح چې دا من سبب ته دا کټریر دا وای ان لله وانا الیه راجعون اولیک علیه السلامات الرب الله پر مې جده صفاتونه استرجاع کوي په وخت د مصیبت کې ان لله وانا بحشیشون لین لجانب در عبدالینا انہیں عبداللہ ابن احباس سے نانا کی خازن لکلے صلاوات مغفرت من ربهم ورحمت اور رحمت مراد نعمت دے و اولائک احمی محتدون اور داخل اچھے کم دے من دن کی دی دی من دن کی دی کم ترکتا جنت ترکتا صحیح خبر ترکتا وقت مصبت کے صحیح خبر ترکتا چھئی انا لیلہ وینی دے راجونی ہوئے او جنت کړه په لرو د منځ ته یا ای الکی چې ایمان لري او مدد غواړي او مرسته صبر سره او صلوات او سلام الله علی اسرائیل الله یقینا الله ما اصحابین دمایته صبر کوونکو کړي صبر کوونکو سره الله امداد دې ولا تقولو او ما تاسو لپاره کې یو تلوي چکتره سمین الله بلا رضا الله کی سموایا انوا تن چمل دی پرشان نور ملو ندیو جنت کې سیر کوي او څنګه بدن شهید شوی دغه تم الله تعالی نعمت ورکي ورته ملاوي بل احیا بل بجنده ولكن لا تشور ندی تاسو شوور نه لره احساس نه لره احساس هغه تاسو ته ولا ولي وانكم ما فرمى من ما ما ما نشوتا سدان بيش في سغان من الخوف بيرنا والجميع بنى ونقص نحو منوا الاسلام من الاموال دمالنا والانس سيدنا ثنا والثمرات ديونا اذن منم دوع امام شافعي رحمت نقصمن من الاموالك انك استعماله سراي الزكاه صدقات غور کرے ول او خوب منغه کړی دا منل خاو ته خوب دا الله سراولت وي او پران دان کوي او سراونه قصمن من الاموالك اپ تنوال صدقات غور کرے ول ان کو سير کنه سرا من بیمار مریض نا مرضی نا اولاد سرا اولاد قابل اندي واغاش کي سادي نن الله ترني زير ورته صبر كون پتا ته جنت سرا الذين اذا صبر كون کي اراده ثابت عمرت چوي سيغليتا مصيبت سو تقلب اولاد ته ديکي يقطن دي قالوا بما ان لله يكن مصير الله عز وجل ان الله هو المالك من المملوك وانكم من داعي الى ان دي الله كان خالقا راجعون وافقين ديو مداد الله تعالى ترزا وقضاء بن دي اغا مسلم الى ان نحن چه اللہ کما پیسلہ کرتا ام او چه اللہ کلا کما پیسلہ زمان بارکی جاری کرا ام من پیس موکتا اللہ ابن بارکی جاری کرا لیتا بلکی کہ تسلیم کرتا اولائیں کعبان سفتن والا پسانچنی علیہم فریبان السلواتن میں ربهم زاہرین امتون ادرابت جانب دین ادیم یا سلواتن بحششن ادیم ارابت جانب دین ادیم ورحمتن عنیمت و اولائی کانگا سفتن والا قسان هم المحتدون هم بیدار من دن کی صحیح خبری ترکتا استرجاع ترکتا اگیا هم المحتدون بیدار من دن جنت ترکتا اگر دعویت کرتا لابن دن کی جیت من دن دم اسیبت کو وقت اگر تریکز دکتا دشریع نو بس جنت رکتا امسو من دن لار من دن زکه استجابت در در ملل دا سبب دی لپاره ګنې جنت ته داخله او